Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю голос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ п'ятий. Біля мармідону, який витікав з Калагорну і вливався в безкраї простори райдужного озера, здавалось, було ще літо. Скрізь зелень, свіжість, Суміш луків і лісів, перед гір'я і гір. Вода з річки та десятків її приток живила землю та підтримувала її у вологому стані. З кожним сходом сонця туман з озера йшов на північ, розсіювався та осідав на землю, даруючи життя поза межами літнього сезону. Солодкі, вологі запахи пронизували повітря, і здавалось, що осінь ще не прийшла. Брін Омсфорд сиділа на самоті, на озвищі, звідки відкривався вид на злиття озера та річки. День майже скінчився. Сонце перетворилось на яскравий, червонувато-золотий спалах на західному горизонті. Його світло забарвлювало сріблясті води, що були перед нею. Вітер не порушував тиші. Поверхня озера була дзеркально рівною та спокійною. У цій тиші лунали крики журавлів та гусей. Думками Брин поринула в себе. Минуло чотири дні відтоді, як вона покинула дім та вирушила на схід у подорож, що мала завести її далі в Анар. Вона опиниться далі, ніж коли-небудь заходила. Дівчині здавалось дивним, що вона так мало знає про цю подорож, навіть зараз. Минуло чотири дні, а вона була ще дитиною, яка сліпо довіряє материнській руці. З Шейді Вейл вони вирушили на північ через Дун. На схід уздовж берегів Раппа Халадрану, знову на північ, а потім на схід, вздовж берега Веселкового озера до місця, де впадає річка. За цей час Аланон нічого не пояснював, хоча вона і Рона прохали його. Вони знову і знову ставили запитання, але Друїд лише відмахувався. Мовляв, відповість пізніше. А зараз просто їдьте за мною. І вони їхали, як він і наказував, насторожені і дедалі більш недовірливі, обіцявши собі, що отримують пояснення до того, як досягнуть сходу. Проте Друїд не давав навіть підстави вірити, що виконає свою обіцянку. Загадковий і замкнутий, він не підпускав їх до себе. Вдень він їхав попереду, і було зрозуміло, що він вважав краще їздити на самоті. Вночі, коли вони ставали табором, він залишав їх та відходив у тінь. Аланон не їв та не спав. Така поведінка, здавалося, підкреслювала різницю між ними. Він дивився на них, як яструб на здобич, ніколи не залишав їх самих. Щоб не заблукали. До сих пір, подумала дівчина. Увечері четвертого дня Аланон несподівано покинув їх. Вони стали табором тут. На місці, де Мермідон впадає в озеро. Друїд попрямував до лісу, що межував з водами річки, і зник без жодних пояснень. Дівчина і горець дивились вслід друїду, не вірячи очам. Нарешті, коли стало зрозуміло, що він насправді їх покинув, надовго вони вирішили більше не витрачати час на хвилювання і звернули свою увагу на підготовку вечері. Їм набридло три дні харчуватись рибою. Спочатку вони вилавлювали їжу з річки Рапахаладран, а потім і з озера. Отож, озброївшись луком і стрілами, зброєю, яку використовував ще Меньйон Ліа, Рона вирушив на пошуки поживи. Брін витратила кілька хвилин, щоб зібрати дрова, а потім влаштувалась на узвищі і дозволила поринути собі у самотність. Аланон, він загадка, яка не піддається. Відданий справі збереження землі, він був другом для її мешканців, благодійником для рас і захисником від зла, якому не можна протистояти, але який друг використовує людей так, як Аланон? Навіщо настільки ретельно приховувати причини своїх вчинків? Часом він ставався таким же ворогом, зловмисником і руйнівником, як і проти чого, як він стверджував, бореться. Друїд розповідав її батькові історії про старий світ Фейрі, звідки прийшла уся магія разом із істотами, які нею володіли. Гарна чи погана, чорна чи біла, магія була однаковою. От тільки її сила залежить від мудрості та цілий того, хто нею володіє. Зрештою, в чому різниця між Аланоном та володарем чорнокнижників у їхній боротьбі за меч Шанари? Кожен з них друїд, який вивчав магію з книг Старого світу. Різниця полягала лише в характері користувача. Бо там, де одного зіпсувала сила, інший встояв. Можливо, це було так, а можливо – ні. Вона знала, що батько вважає, що друїда зіпсувала магія так само, як і володаря чорнокнижників, хоча й трошки по-іншому, адже Аланон також керувався силою, якою володів, і таємницями її використання. Можливо, він відчував якусь відповідальність перед цим світом, можливо, його цілі менш егоїстичні, але тим не менш він жертва магії. І справді, в Валаноні було щось напрочуд сумне, незважаючи на його сувору, загрозливу поведінку. Дівчина задумалась над почуттям смутку, яке викликав у ній друїд. Смутку, якого її батько, напевно, ніколи не відчував. «Я повернувся!» Вона злякано обернулась. Але це був лише Рона, який покликав її з біку табору в сосновому гаю під узвищем. Вона схопилась на ноги і почала спускатись. «Я бачу, друїд ще не повернувся!» Сказав Горець, коли дівчина підійшла до нього. А потім опустив на землю пару диких курей. Може, нам пощастить, і він взагалі не повернеться. Вона подивилась на супутника. Можливо, але в такому разі це буде не так вже й добре. Ну, залежить від того, як на це дивитись. А як ти на це дивишся, Рона? Горець насупився. Ну, скажімо, я йому не довіряю. А чому? Тому що він вдає з себе захисника. Він захисник від володаря, чорнокнижників і носіїв черепа, захисник від демонів, випущених зі старого світу Фейрі, а тепер ще захисник від привидів. Але завжди його супроводжує родина Омсфордів та їхні друзі, зауваж. Я теж чув ці історії, Брін. Вони завжди однакові. Друїд з'являється несподівано, Попереджає про небезпеку, що загрожує расам, і покласти край, який може лише член родини Омсфордів. Тому що вони спадкоємці ельфійського дому шанари та магії, що йому належить. Спочатку меч шанари, ельфійські камені, а тепер пісня бажання. Але чомусь завжди не все так просто, як здається, Вірно? Брін повільно похитала головою. «Що ти маєш на увазі, Рона?» «Я кажу, що друїд вже двічі з'являвся ні звідки з історією, покликаною заручитись підтримкою Щі та Віла Омсфорда, а тепер і твоєю, і щоразу одне й те саме. Він говорить мало та робить тільки те, що треба зробити». «Решту приховує, приховує правду, тому я йому не довіряю. Він грає в ігри з людськими життями». «І ти віриш, що це зараз відбувається?» Рона глибоко вдихнув. «А ти що, ні?» Брін помовчала хвилину, перш ніж відповісти. «Ну, я не впевнена». «То ти йому теж не довіряєш?» «А ось цього я не казала». Горець якусь мить дивився на неї, а потім повільно присів на землю навпроти. «То що, Брін, ти довіряєш чи ні?» Вона теж присіла. «Думаю, я ще не вирішила». «Тоді що ти тут робиш, чорт, забирай?» Вона посміхнулась на очевидне питання. «Я тут, Рона, тому що я йому потрібна. Тобто вірю більшій частині того, що мені сказали». Урешті я не впевнена. І те, що він приховує, я повинна з'ясувати сама. Якщо зможеш. Знайду спосіб. Але це надто небезпечно. Дівчина посміхнулась, підвелась і підійшла до горця. А потім ніжно поцілувала його в чоло. Ось чому я хочу, щоб ти був поруч, Роналія. Будь моїм захисником. Ти хіба не для цього тут? Юнак почервонів. І про бурмотів щось нерозбірливе. І вона розсміялась. «Давай залишимо дискусію на потім і зробимо щось з курми. Я вмираю з голоду». Дівчина розвела невелике багаття. Рон чистив курей. Потім вони приготували і з'їли птахів разом з невеликою порцією сиру та елю. Їли вони мовчки – сидячи на на великому узвищі та спостерігаючи, як темніє нічне небо, а зорі та сріблястий місяць кидають своє блідо-сріблясте світло на воду озера. Потім настала ніч. Аланон ще не повернувся. «Брін, ти пам'ятаєш, що казала раніше? Про те, що я тут, щоб тебе захищати?» спитав Рона, коли вони повернулись до багаття. Дівчина кивнула. «Що ж це правда? Я тут, щоб захистити тебе, і не дозволю, щоб з тобою щось сталося. Ніколи. Гадаю, ти це знаєш». Вона посміхнулася. «Я знаю». «Що ж?» Він неспокійно поворухнувся та підняв пошарпані піхви, в яких знаходився Мечлія. «Є й інша причина, чому я тут». «Сподіваюсь, ти це зрозумієш. Я тут, щоб довести дещо самому собі». Горець почав намацувати слова для пояснення. «Я принц Лія, але це лише титул. Я народився з ним, як і мої брати, а вони всі старші. І цей меч Брін, він не зовсім мій, а належав прадідусеві». «Це меч Меньйона Лія. Він завжди ходив з цією зброєю, відколи повернувся з пошуків меча Шанари. Я узяв його, і лук теж, тому що їх носив Меньйон, і я хотів би стати тим, ким він став. Але я не такий. Ти цього не знаєш?» – швидко виправила дівчина. «У тому і справа», – продовжив Горець. «Я ніколи не робив нічого, щоб дізнатись, ким я можу стати. І частково тому я тут. Я хочу знати». Саме так дізнався і Мендьон, відправившись на пошуки, як захисник Ші Омсфорда. «Можливо, мені теж вдасться». Брін посміхнулась. «Можливо, вдасться. У будь-якому випадку я рада, що ти мені про це розповів». Дівчина зробила паузу. «І відкрию тобі таємницю. Я тут з тієї ж причини. Я теж маю щось довести собі. І не знаю, чи вдасться мені зробити те, що потрібно Аланону. Не знаю, чи достатньо я сильна. Я народилась з піснею «Бажання», але ніколи не знала, що з нею робити. Я вірю, що існує причина, чому саме мені випало володіти магією». Можливо, я її дізнаюсь від Друїда. Вона узяла його за руку. Тож, бачиш, ми на такі вже і різні, Рона. Вони ще деякий час розмовляли, де дарі більше присинаючи, бо вечір затягувався і втома відденної подорожі брала гору. Нарешті їхня розмова стихла. Вони почали готуватись до сну. Ясна і прохолодна осіння ніч огорнула їх своєю самотністю і спокоєм. Вони лягли біля темних вуглинок багаття і щільно закутились в ковдри. Сон прийшов через мить, і ніхто з них не побачив високу постать у чорному, яка стояла в тіні сосен. І коли мандрівники прокинулись, то побачили на тому місці Аланона. Він сидів за кілька ярдів від них, на порожнистій колоді, і нагадував привида у сірому світлі раннього світанку. Друїд мовчки дивився, як вони вставали, вмивались та снідали, не говорячи нічого. Неодноразово дівчина і горець відкрито поглядали в його бік, але Аланон, здавалось, не помічав їхніх поглядів. Лише коли вони спакували постільні речі та кухонне приладя, а потім підвели коней, щоб осідлати, він нарешті встав і підійшов. «Плани змінились!» – оголосив він, і пара мовчки подивилась на нього. «Ми більше не прямуємо на схід, а на північ до гір дракона». «До гір дракона?» – Рона стиснув щелепу. «Чому? Тому що це необхідно». «Необхідно?» «Кому?» – огризнувся Горець. «Ми втратимо один день або близько того!» – втрутилась Брін, на яку подивився друїд. «Я маю декого побачити. І коли це зроблю, то знову ми повернемо на схід та завершимо нашу подорож!» Аланон, тихо сказала Брін. «Скажи нам, чому ми повинні їхати на північ?» Друїд завагався, похитав головою, а потім кивнув. «Гараст! Учора ввечері мене покликав батько. Він просить мене прийти, і я зобов'язаний це зробити. За життя його звали Бреманом. він був друїдом. Зараз його тінь з'явилась». «Вийшла з потойбічного світу через води Хадешорна в Сланцевій долині. Через три дні до світанку він має поговорити зі мною там». Бремен – це друїд, який викував меч Шанари, останній, хто вижив після Різанини в Паранорі. Згадала Брін легендарну історію. Тоді, сімдесят згаком років тому, Щі Омсфорд пішов з Аланоном у сланцеву долину і побачив, як підіймається тінь Бремена, щоб поговорити з сином, попередити про те, що чекає на нього попереду, та пророкувати. Він бачить майбутнє, вірно? раптом запитала Брін, згадавши, як тінь попередила про долю щі. Ви будете про це і говорити? Аланон із сумнівом похитав головою. Можливо. Але навіть якщо так, він відкриє лише фрагменти того, що буде, бо майбутнє ще не сформоване, і відомими можуть бути лише певні речі. Проте навіть їх дуже важко зрозуміти. Знизав плечима друїд. У будь-якому випадку він кличе, і не робив би цього, якщо б це не було важливо. «Мені це не подобається», – заявив Рона. «Ми потім втратимо ще три дні, а то й більше. Час, за який можна було б потрапити в Анар і покинути його. Приводи нас вже шукають. Ти, Аланон, сам це казав». Очі Друїда втупились в горця. Холодні й тверді. «Я не ризикую безпекою дівчинки, принц Ліа». «Як і своєю власною!» Рона почервонів. Брін зробила крок уперед і схопила горця за руку. «Зачекай! Можливо, піти туди – це гарна ідея! Можливо, ми дізнаємось щось про те, що чекає нас у майбутньому! Воно допоможе нам!» Горець не зводив очі з Аланона. «Найбільше нам би допомогло дізнатись трохи більше правди, «Про те, що ми тут забули? Отже...» Слово прозвучало тихо. Високий Аланон, здавалось, раптом став ще вищим. «Яку частину правди ти хочеш, щоб я відкрив тобі, принц Селія? Я хочу, щоб ти мені дещо пояснив. Ти сказав, що Брін повинна рушити на схід, тому що тобі не вистачає сили, що ти не можеш проникнути через бар'єр, який захищає книгу темної магії. А ти, хранитель таємниць Труїдів, ти володієш силою достатньою для того, щоб нищити і носіїв черепа, і демонів. І все ж вона тобі потрібна. І що є у неї такого, чого немає у тебе? Пісня бажання? Нічого більше, тільки це». «І це не ельфійські камені. Це чарівна іграшка, яка може змінити колір листя і змусити квіти розпуститись. Що ж це за магія така?» Алланон якусь мить мовчки дивився на горця, а потім посміхнувся, слабко й сумно. «Що це за магія?» пробурмотів друїд і подивився на Брін. «Ти теж маєш сумніви? Чи прагнеш краще зрозуміти свою пісню бажання? Тобі показати дещо, як її використовувати?» Він промовив це «холодно», але дівчина кивнула. «Так». Друїд пройшов повз неї, схопив поводи коня і скочив на нього. «Ходімо, і я покажу», сказав Аланон, і вони мовчки рушили на північ, Вздовж мармідону. Їхали вони більше години, похмуро й безмовно. Нарешті друїд подав знак зупинитись вони злізли з коней. Залиште, тварин, наказав він, і вони рушили далі, на захід, в ліс. Він вів дівчину й горця через хребет, а потім спустився в густо зарослу лісом низину. Через кілька хвилин, продершись крізь підлісок, Аланон зупинився і обернувся. "Тепер, Борін", він вказав вперед. "Уяви, що цей кущ бар'єр темної магії, через який ти маєш пройти. Якби ти використала пісню бажання". Дівчина озирнулась. "Я не впевнена". "Не впевнена?" Друїд похитав головою. «Подумай про те, як ти раніше це робила». «Згадай, що казав принц Ліа. Ти використовувала магію, щоб перефарбувати листя. Використовувала, щоб розквітли квіти». Дівчина кивнула. «Отже, ти можеш змінювати колір, форму і поведінку. Зроби це і тут». Зроби так, щоб цей кущ тобі підкорився. Вона подивилась на друїда і кивнула. Вона була не впевнена, що має таку силу. До того ж, вона давно не користувалася магією, проте треба спробувати. Тихенько Брін почала співати. Її голос був низьким і рівним. Пісня зливалася зі звуками лісу. Потім вона повільно змінила висоту голосу. Все навколо стихло. З'явились слова, невивчені, спонтанні, і дівчина простягнула руку вперед. Потроху листя і гілки розійшлись в бік з вивистими стрічками гладенької зелені. Шлях до низовини був відкритий. «Просто, вірно?» а зараз подивимось, куди нас приведе твоя дорога. Друїд знову рушив уперед. Брін швидко глянула на Рону, який знизав плечима, і вони рушили за Аланоном. Через кілька секунд той знову зупинився, цього разу вказавши на в'яз, стовбур якого зігнувся і чахнув у діні вищого, ширшого дуба. Гілки в'яза вросли в гілки дуба, Вигнулись до гори у марній спробі дотягтись до сонячного світла. «Цього разу завдання трохи складніше, Брін!» Раптом сказав Аланон. «Цьому в'язу було б набагато краще, якщо б він міг дотягтись до сонця. Я хочу, щоб ти випрямила його та відчепила від дуба». Брін із сумнівом подивилась на два дерева. Здавалось, вони тісно переплились. Мені здається, я не зможу. «А ти спробуй!» «Моя магія недостатньо могутня!» «А ти все одно спробуй!» Вона заспівала. Пісня бажання поглинула інші звуки лісу, аж поки не залишилось нічого. В'яз здригнувся, його гілки затремтіли. Брін підвищила тональність пісні, відчуваючи опір дерева, проте слова звучали твердіше. Чахлий стов брув'яза відлинув від дуба, гілки шкрябали й рвались, листя з силою відривалось від стебел. А потім, з шокуючою раптовістю, усе дерево здійнялось вгору і вибухнуло зливою уламків гілок, сучків і листя. Які дощем посипались по усій низині. Вражена Брін відступила назад, затуливши обличчя руками, і пісня бажання митєво завмерла. Дівчина б упала, але Аланон підхопив її на руки та притримав, доки злива не вщухла, а потім повернув обличчям до себе. Що сталося? почала вона але Друїд швидко приклав палець до її губ. «Сила твоєї пісні бажання набагато більше, ніж ти собі уявляєш. Той в'яз не міг відірватись від дуба. Їх гілки надто міцно переплелись, Проте він не міг противитись твоїй пісні. У нього не було іншого вибору, окрім як вирватись на волю». Навіть якщо це означає знищення самого себе. Аланун Вона недовірливо похитала головою. Ти володієш цією силою, Брін Омсфорд. Як і у всього магічного, тут є темний бік і світлий. Обличчя друїда нахмурилось. Ти гралась зі зміною кольору листя на дереві. Подумай. Що б сталося, якщо б ти довела розпочату тобою зміну сезону до завершення? Дерево перейшло б з осені в зиму, із зими у весну, від сезонної зміни до сезонної зміни, і врешті-решт воно пройшло б через увесь цикл життя і померло. Друїд Зробив Рона крок уперед, але одразу ж зупинився, упіймавши погляд друїда. «Припини, принцлія! Нехай вона почує правду!» Чорні очі знову глянули на дівчину. «Ти вважала пісню бажань цікавою іграшкою Це все, що ти бачила. Але ти підозрювала завжди, що це щось більше. Дівчинко!» Завжди, глибоко всередині ти знала. Зрозумій, твоя магія – це ті ж ельфійські камені, тільки вони народились в новій формі. Вони перейшли з крові твого батька у твою. У тобі є сила, яка перевершує все, що було раніше. Поки що вона спить, але потенціал неймовірний». Задумайся на мить над природою цієї магії. Пісня бажання може змінити поведінку будь-якої живої істоти. Хіба ти не розумієш, що це означає? Якщо ти можеш змінити колір листя, то також можеш його позбутись. Якщо ти можеш змусити квіти розпуститись, то також можеш змусити їх зів'янути. Якщо ти можеш подарувати життя Брін, то можеш його й забрати. Вона перелякана втупилась у друїда. Що ти таке кажеш? Невже пісня бажання може вбивати? Я не буду використовувати її для вбивства. Ти просто просила розповісти тобі більше, обірвав її слова Аланон. Я зробив так, як ти просила. Тож тепер, думаю, ти не сумніваєшся, що володієш набагато більшою силою, аніж думала. Обличчя Брін спалахнуло гнівом. Я більше не сумніваюся, а ти не сумнівайся, що я ніколи не використаю пісню бажання для вбивства. Друїд витримав погляд дівчини, але суворі риси обличчя трохи зм'якшились. «Навіть щоб врятувати власне життя чи життя горця?» Вона не відвела погляду. «Ніколи!» Друїд ще мить дивився на Брін, ніби намагаючись виміряти дівчину. Потім різко відійшов і пішов назад до схилу. «Ти побачила достатньо, Брін. Нам треба продовжувати подорож». «Подумай про те, чого навчилась!» Чорна постать зникла в кущах. Брін стояла там, де її залишив друїд, раптом усвідомивши, що її руки тремтять. «Дерево! Воно було розтрощене, розірване на шматки!» «Брін!» Руки горця лягли їй на плечі. Дівчина здригнулась від дотику. «Ми не можемо йти з ним!» Не можемо. Він грає з нами, як з усіма іншими. Залиш його та ці безглузді пошуки. Повертайся зі мною в Шейдівейл. Брін, якусь мить дивилась на друга, а потім похитала головою. Ні, мені було необхідно це відчути. Брін, не обманюй себе. Він схопився за руків'я Мечалія. Якщо друїд зробить щось подібне знову, я не буду думати. Ні, Рона. Вона похитала головою, заспокоївшись і раптом усвідомивши дещо. Аланон не хотів, щоб я налякалась, а хотів, щоб я навчилась. І це все було зроблено через поспіх. Я побачила це в його очах. А тобі так не здається? Горець похитав головою. «А що мені може здаватись? Навіщо поспішати?» Вона подивилась вслід друїду. «Щось не так. Дуже не так». Дівчина подумала про знищене дерево, про слова застереження друїда і про свою обіцянку. «Ніколи». А потім швидко озернулась та подивилась на горця. «Як ти вважаєш? Я можу використати пісню бажання, щоб вбити?» Тихо спитала вона. Рона жодної миті не вагався. «Ні, навіть щоб врятувати своє життя?» Подумала вона. «А якщо б мені загрожувало не дерево, а жива істота? Чи знищила б вона її? Ти все одно підеш зі мною?» Запитала вона друга. А він подарував найбезглуздішу посмішку. Аж до того моменту, коли ми розірвемо книгу на шматки. Потім він нахилився та притиснув дівчину до себе. Усе буде добре, почула вона слова і відповіла Я знаю. Проте все ж Брін не була у цьому впевнена. Кінець п'ятого розділу. Дякую за прослуховування.